Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Qendra me Allahu جل وعلا dhe ju lutem qet na të arftë mira në këtë votë, në sa kohë të bekimë qofshim i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e shokët dhe të gjithë ata që ndejnë gatrok ditën ditën në fund të kësaj vote. Sondëimi pasurimi takime të rradhës me ligjëratën tonë të zakonshme dhe për të mos humbur shumë kohë në hyrje jemi duke trajtuar një ngasmundje më të rrezikshme nga ngasmundjet e zamës. Ky është pasifacsi, punësimjet e fshatit, por shumë të rrezikshme shum edhe me pasojë fatale për çdo besimtar dhe besimtare. Në takimet e fundit kemi folur për ose respektivisht para kur kemi filluar të flasim për sifacin, kemi trajtuar, do të thotë, pëllëmisht rëzikun e madhë të këti mëkati, e pastaj këmi folë për dhe tëtë të reflektimet dhe manifestimet e këti mëkati si duket dhe si manifestohet në jetë në besimtarit, pastaj në takim në fundë këmi folë dhe për shkacet të satë e nëzisin këtë mëkat. Nga se, sikur që e kam përmendë në takim në fundët, syfacia në esencë duhet jetë e më tivuarë nga dheqët. Për mryshe, nuk ka interes njeri që vet veti u pë asgjë të bëj pun për svië përfaqë. E duke, pasë për asush këtë, kam for një takimi në fundit për shkache pësat e motivojnë, apo e bim një njeri dherë në atë pozitë, dherë në atë shkallë që një vej për për mes të të sëllës është dashë të afitan shpëllimin në lajëllë e vojnë të kërkën e shpëllimin për njëtë. Dhe kam përmenë në tri motive kyrosore tasat do të ashkaktojnë sipasit. Sondë me Len Allahu Jellehu Ala do të flasim për pjesën përmbyllëse të kësaj teme e cë ka të bëjë me shërimet. Edhe pse mbetën padyshim aspekte të tjera të ndryshme të pashqelluara në kuadër të kësaj teme, por shpresoj që me kaq në kuadër të kësaj seri do të mjaftohemi në lidhje me këtë. Tema. Për dysha në betë që, insha Allah, pa dushim, njëtë dëmozdojshme, ta trajtojmë këtë temë në rrasë tjera, në mënyrë edhe më të zjeruar, duke i a bashkan gjitur kështu edhe pjesin e pandashme të kësajteme që ka dhëme sinceritetin. Pekamit Isha Salim nuk ka përmend se nuk ka smundje që nuk ka ilaqë. Ande edhe kësë smundje e ka ilaqën e vetë. Me gjithë rëzikun që e ka, me gjithë pasuaj të mdhaje, me gj shëhësin që e ka me gjithë për hapën e ma dhe me gjithë atë e ka ilaqën e vetë, e ka pjesën e shërimit dhe largimit dhe evitimit të kësoj smunjë nga vjepër të besimtarët. Djetarët nisë të më kërë kanë drejtuar shërimin apo mjetët që besimtarët përmes tyre Melena Lajelewala shërodën dhe kësë smunjë, kam përmendë shumjet. Disa kanë të bëjnë në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë smundje, e disa kanë të bëjnë edhe me smundje të tjera, por vlen edhe për këtë smundje. Për shembull, nëse themi se mjet përmes të cilës bexhintori i shëruat që situaci është, ta kët parashusë se Allahu ashah, a është kjo veç për situacin apo vlen edhe për situatë tjera? Kë mund tjetër përshtatshme për zilimin Apo e dhe për lakmin e dhe për smudje të tjera. Andaj, jenë dhisa mjete që janë adekuate të për shtatëshme për të smudje. Andaj, jenë dhisa tjera që janë adekuate të vëtëm për këtë smudje. Por mund të përdurëmë. Nështë tajë për tjera të mirë po, jo sikur në këtë rastë. Andaj, Kësën të kanë përzitë të të të të të të për ato mjete, për ato sebepe, se të sat lene, lehuare, si parasysh, shumë adekuate, shumë të satë me lehen e anaj gë për të shëruar nga smundja syfacistikë. Djetarët thonë se goditja në kësut ashtë për e quaj, jo më përkëthem bukë falë, po më përkëthem të lirë, që ta kuptoj më mirë dhe më drejtë trajtimin e kësajtimin nga në djetarët. Ne kemi të bëjmë me një virus, kemi të bëjmë me një virus shkatrimtar, i cili prish rapotët tonë anë Allah në zë gjelë, i cili ne i prish vepratë, në e rënan vëprimtarinë tonë, në e rënan shpresën tonë për shpërblimë, në e rënan të armen e duniaz dhe ahiretet. A në e kemi të bëjmë një virus që duhet të goditit fuqelesht. Në që nuk përzirët pozita e duhet për goditja, nuk do të pësan pasoja fatale virusin. Do të mbëzit ende i gjallë dhe i rëzyshën për nere. A në nga nere të një shumë mirë, se mund të keshë mjetin shumë efikas për goditje. Në vënqovë se nuk e përshtat me pozitën e duhur, katë është efikasitetin mjetin, nëse duhet të jetët dhe pozitët duhet për godit. Pra ndaj, djetarën kërë kanë folë për pozitën që duhet të mërë besintarit për godit, kanë thërë pozita e goditës e riafës e sësifatësis mund të bëhet nga bikëndë. Duhesh me goditë për dy këndere, këndi parë dhe këndi i dy. Gjithon goditë e nga kënd tjatën, këra mundësi dhe në masë të në masë të sielë dhe të të të të të të duhorra. Cëla është pozitë e parë dhe qëla është pozitë e gjyhtë, kjo është dherësion. Pozitë e parë, kan të thën djetarë është, se duhet të godasesh nga këndi që ka shkaktuar këtë së mundje. Shkullësh me ren, Sebetët me dhe shpacjet, Që e kanësirë këtë mundje. Si ndodhë kja? Përshambull, nga kimi denn, a të kimi kalua, Sa e që e shkakë mundhë në ciltëtësimin e është nash shkyrrta për lavdrim? Sopar шkakë të mundje me jepi me të këtë mundë në expldırbi në najetypë possikës vë jabë. Kimi denn e 3 E ashtë i ha subitën, I kia da frikanga çertimit, s'ka çfarë kukush më çertu, se s'po bën punën mirë, andaj bën për njerz që të shfuton nga çertimi, ose nganjëri i pe njerëzve, dhe kjo është një ide, sipas se kemi drejtuar për të shfutur çertimet, apo nganjëri lahmon për ato që kanë duhur të njerëzve, dhe, dhe këto janë rënjet e sipacisë, do të thotë çrënjos në rënj për shfutuar nga sipacia. Andaj kë kjo, kjo është pozita e parë që duhet të godet nga ajo beshimtarë. Si ndodhë kjo? Duhë që të godasim me mjetin nga përdim të është pozitën, apo e kuptu më pozitën. Duhët me shku të gdheni që po buran nga e së fasia dhe për aty me gjujtë. Nëse e gjujtë nga pozicionit tjetër, s'kim më në mështë me godinë. Andaj kuptuam pozicionit pre ku duhet me gjujtë. Me qka me gjujtë? Ulematë, mjetin që me te gjujtë me kanë quretur el-ma'rifa. Njohja. Duesh të pajisësht me një sasit e caktuar informatash, të svet të duhen në kohën e goditjes. Një sasit e caktuar informatash që të duhen në kohën e goditjes. Cetëm këtë informatat që të duhen, kurdo me goditër janë. Për shambu, në qëpë që njërihu kërkan, në qëse njërihu e kërkan lavdrimin e njerëzve, apo? Apo? Qëka i duhet për me efikë, a për me qëronjësë këtë ndjënë, i duhet të adin se atë që ka thënë përgambër nësërëllahu a.s. Të adin të adin e Aishës që i a këtë reguar Aishës rëdjëllana ma dhirë. I ka thënë, dhe qëfë se e kërkanë kënëtësin e njerëzë, duke e hidhruuar Allahën, do të i fitoshtë të dyja hidhrinët, edhe të Allahotë edhe të njerëzë. Në qofë se e kërkën të në cina Allah, duke hidruar njerëzit, dhe të i fitoshtë të dyja të në cina cina, të Allah dhe të njerëzit. Kjo është një huri e duor, kjo është njërë, ma me pushë kësë me gjujmë syfatësit. Apo? Por syfatësia është ersirë. Gëditja bëhet me dritë. E drita është për amë edhe sunet i pegamerën e salsat. Andaj të adishë se nuk ka mundësi një njëri menqë, nj Dom a çukonte k'Allah xhallahu ala, të, të pranon që të lavdërohet njerëzit e pastaj të mbetet i qortuar te k'Allah azh xh. Kush pranon që të njerëzit të marrë emërtime dhe mirënjohje të mira ndërto te k'Allah xhallahu xhlanu, u tipregaditen dosje të qëfia dhe emërtime të shëmtuara që në kuadratat aty thirë ditën e gjykimit aty. Për shembull, çelë musliman pronan që njerëzit me i thon i devotshëm Derso Allahu Allah më thon kriminal. Cëlni i France-nit më thoni i sinqert, e Allahu më gënjeshtator. Kush pronon po, këtë? Në asnjë rrethos pronë njerë i kështat. Mi po kurt mungon kjo detyri, apo në godit me kadrit, njeriu ne ka plot një errësir që pronon pasojë me, me një sipas ia. Për minushë, ekzistimi i kësaj dilit e kësaj nhuria pengon në rrethana ndër moha, apo refuzant pra, që njeriu të avon një punë për sipërfaqe. Refuzan lavdrimin e njerëzë Në qovë se lavdrimin e njerëzë Jasil mautimin Allah Jasil qërtimin Allah Jasil emërtimet e pakërshme Që mund të thyrë në ambët e, e Përndaj, që, si në bot, të të të gjithimit Pandaj A kjetë e shkirë që Siku që përmanën këtë botë Të marrë shmirë njohin nga njerëzë Nga sa ta nuk din këshje E pasaj Allah që në levala në moment saktuar Befas, këtis e fredë farë Me e zbulu perdën çet këmbulludin më tani dhe të bësh urrë në dy një dhe të vazhdosh bësh urrë ndaj herës kush po ron këto cili pënive nuk është i mbuluar me një mbulesë qava xhëndëvana doz ku është pënive apo dhe kjo fije tek sa i perdeja dhe kësaj mbulesës që na mbulon janë duhet me kujt janë dhur në Allahu te xhël andaj sare ti dëshironë ndrgrimin e njerëzve do të mos shoh kukën për qortimin Allahu te xhël ti e duke provoku në mos të madhe që më të rjetë kja përda. A në i sëtë njëtë të shukharë Allah, dikur që ja ka një dosje, caktume, po, dhe e shantajanë vazhdimisht, të qërë përmë kësutja, qërë të qërë dosën. Edhëpse, aje kërë qëta dosje, të kehunit të kehunit, të kehunit ma atë dosje ka, më të që me hukë pozitë që ka. Po, jeta vazhdoj në atë utje, shkarkotë si pozitën që ka, edhe vazhdoj Por vetëm çmos më i dal, ajo dosja që dikush e ka gzon diku në kërcërmë në një foto apo asnjë çka tjetër, pranon me shkel parimet pranë jeton jetën e atij që do me shantazhuasa. Dhe sa Allahu subhanehu vehalla jo të çka dosjet tona, apo pa i holsin diku kërcëç ka kem natë. Holsin diku kush i kem natë. Edhe për shëri subhane Allah e provokon kët përdë. Apo ai provokon kët sabër, e provokon kët hidrim. Përkëna sinë diku që s'është e sigurt as gjysma asa që TLD ka me kont bashnë. Dhe çdo njëri me atë ku i dikto punën Banka e Kosovës, kur kush valla nuk e bën atë, anë duhet jugria. Duhet jugria. Kënjuri, e çfarë fash, deporton në thellësirat e errësirës së shfaqisë dhe Melena Vajna Leola është spartollan. Ës spartollan nga këkënd, duke u goditur me kët, duke u goditur me kët. Mjet. E dyta, Nihuria ditë është para mëna ditën e gjykimit. Tash na po vëlasëm në momentin kur ekziston rreziku që një punë mos bëhet për Allahun, ekziston rreziku që të shpaohet rioja apo. Tash na duhet e parë, na duhet nihuria. Don ti skulim rënjet e asaj që është kaq tak, e skulim të rrejmë duke u goditur nga drita e diturisë. Njëtërja parë që të nga duhet, ose informata a parë në që të eqetë seka dhe të të ujështë, mëse Allah Gjellewala ka ndunë ngritën tënde. O Allahi ati që Allah Gjellewala je ja ka dërë të shëmtuar autoritetin, nuk ka ku është një kitok që mund me lërdua. Kur? Ato që Allah e ka në poshtë, nuk ka ku shëngritë. Kur? Milionet i të jatë. A dhe që provokan, në provokanë në kitë dë masë, nuk që i ka ndunë dorë për ceshtë e urrën Allah Gjellegjellu. Gjithër të njërria që do të kemë para të shërse, parëmënër, si kërso dhët një vedjetarën, bitën e gjykimit, kër vendosën vebërën e tuja në peshore, për të vendosë pas asaj, vendëbën i mëtë, angjëmet, angjëmën. Ka mundësi që, qajë vebërën, dhe që një, Në çu fse e ka rënësu si pacia. Kritik e pa sencerta. Dhe she e ka rënësu si pacia. Dhe për shkak të këtij rënimi, karëndu pjesa e veprave tëcia dhe ka shkuën në xhenam, ajo ja vjen më pun për sipërfaqe. Çikosortë shtrajt i veprë. Andaj na duhet një ohria për çnimin e lar të veprave. Nikush nuk e vërtet se kjo shkoi hajër inshallah, më citon bepy për këtë. Njëkohë mundsi me kon. Njëkohë mundsi me kon e mjaftueshme për më përcaktu. When vëni me diçku i pënëve anjënata ku po gjëna mëto. Atë çu është një rrezikon deri kët mos mund të jetë, domon euh, risikant që me bodëç ka punërs. Kjo kënjuria është gjithashtu tashë e, e rancëshmë. Ta. Pastaj ajo që ti njerëzo po vijep, kjo, kjo njëri, a fal vjet për kët, ja kë është një uri, denti ti po. Knasia nuk značti po kakan. Është qëllim qi që hala birja dinë se kam riu. Nuk ka bir i adime që janë në tukë, e që kejtë njështë dhe kanë livduhë dhe kejtë në nashën dhe tapë. Dhe qështë për të në të me kohën që pari? Su njështë kur? Të jetë të një për i shka që asë kur dhe një me të njëse ka rritë. Në qëfar të aspektit? Asë të aspektin e të mirëve. Kështë që të mirë? Përgambar të Allah të të zhenë, a ka njështë më të mirë në këtyrë në tukës? Më bujar, më Akon i pejgamber, një mëformë, se ka rrit krejt krejt banuar në tokës, në ku në ti kanë ti më mirë atë. Akon i, i pejgamber është, nuk ka pejgamber. Mirë, lei pejgamber çallot të jetë. Mënia ata çipota me konsekuenca ta, gë mëkatarte fujdarta ata. E ata kanë rrit këkni dash. Jo, ata i kanë dash më të çite një tokës ata. E i kanë i kanë rrit më shumë të tokës ata. Andaj ç'n kategori po do të bëkon? Në ç'n do të më zgjidh? Por serio, ashina nga këto dy kategori, dha thjesht, njerëzit nuk e kanë arrit në atmos autoritendarçe të lajvon nga këtë gjë. Prandaj, ti para mëna një tolib diçka nga lavdrimi i njerëzve që njerëzit nuk dinë të unifikohen në këtë ميدanave. Njerëzit nuk kanë mekanizma që ju ndihmojnë të unifikohen në ميدanin e lavdrimit të njerëzit. Ka kështu. Nga sa Allah xhënajalali nuk e ka bërë kët për bita adenet. Gjasës e ka bëu Allah kët për vete. Andaj Musa Allaiysa më është ankutë ka bajjë lokon ja Rabi. Ma mossoch injja ku s'mshoj. Më të spijën për mua. Mos tonë e ka Musa këtë. Ani mos më planu fionën tërë të çka. Mos më të mangjesh në çast sekond. Allahu ka vonë, ma jaaltuha li nafsi, fe kayfa aj'aluhani ghayri. Së kombukët për vete, çica vë di ku t'i atrapa. Me dash Allahu xhel leona më janë mbyllën gur shpes se që shpiu për Allah, kishpas mund si vëllai kishpas mund si pas si shtivi ai ka një kodjal ai kanale psi kanala mund meinot vëllai mund meinot e pasho kanale as as nikuk rrezkosh kanalin ba papapër po përkundazi ju kanë degatin më shumë sa aty që tin Allah ska djall apo nëse këtë dynja nuk ka mundsi këtë më ku ndosh me ty gjësë s'e njohim asut në vet apo Ti shkamboj ndohet me ty. Ke një ndryshim që lavdin Allahun dhe ora ku të lavdën ti. Principi i lëshka që është absurde, e pa arritshme. Është mision i cikkuar me dëshën e përjetshme. Epo nëse këngëjuria është momenti kur me len Allahut goditja e kësaj ënjurie, ekzistimi i kësaj drite, në kohë ku shfaqet tendenca për shifaci e rrën me len Allahxhën e vona. Andaj që është nëhurri edhe, të ashtë për te ka, shumë pika të nëhurrisë, këna mundësi me, me i përmena të. Mirë, për, po, si kërësi e përmena. Levdrimi Allah zhe lewale ndaj robet është levrim rëala të. Dhe qërtimi i Allah ndaj robet, që kjo e qërtimi që du në të nëmikë për në i tjera. Të bindur, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të po nëse e din se e ke shkëltek Allahu dikon vallai krij të buta më qumë të lidhmos do të porshi për Shqipja, po e pët gardina gjasa pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam e ka çortu një njerëj se skapos skapos dritë mjaftoshmën këtë ميدan një njerëj ka ardhur tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam dhe ka dhosh me lindu ka dhosh me lindu pejgamberi ka thon madhuka zej وشأن مدحك زين وذمك شيء كانوا يضربوا لله كن الاضرون تي اكي زبكرو اكن اشرتن تي ااوه اكي شمتو كون هذا هادالل... هذا رب العالمين من ما... هي اللي كانت تقول بيناتكم كان كيو زوتو جلسي شمون اايكا قال يدوك كن الاضرون تي اكي زبكرو اكن اكي شرتو تي اكي شمتو جست قال عبد محمد صلى الله عليه وسلم كون هذا رب العالمين Qëzo të, që të, të gjithë, shëmoni këtu. Së shume familjes Sallame Ajçi Kutlibdan, merrati gjujë në 2000. E kush punjëson në kompaninë prater. Ku njëri këtu edin, de kë informat. Mbledhet te thjerë me lejen e Allahut dhe e xherani huallahi, prand, prand do të të fuqishme që shpërthallën tërësisht në sipasism. Dhe të gjitha shkaqet që e motivojnë vendhjesin i shkollës me rënë, sikurse e kanë përmendëtor. Shkolja me rënë e sebebër që është ka këtojë. Andaj godit nga pozicioni i burimit me njetin e dijes, që kja është që duhet tim e di, kur bje vjële përshërimin nga nga syfatësia. Në kuatë të kësaj goditje, kam për nëndjetar, se kjo është e para që e që e që e kjo është dhja, apo? Andaj aspektit teorik i goditjes, dhe aspektit praktik është, nëse dëmë me shpëtu për syfatësisë, dhe me ushurun nga kësë munja rëzikshme, atëherë, lajë ndëruar, mundohu sa matejpër me mëshëvë veprët atë. E Mira. Dikush të të, e, ku di me ditë të në kur duhet me mëshëvë veprën e Mirë? Ka jere, këna nisë të duhet me kao duhet me publikishvë veprën e Mirë, si begatia la ha, të dhë gjëtë. I thëmë, kështë. Pëj ku pojë ndëm që duhet me mëshëvë, Gjynahë? Qus të ka mshuk? Kus të ka mshuk ka që nirë më mshëfë? I �et truly, që, që, që shkeror në të tani, që gli që në yapë? Qën të mshëm të nir edhecum? Qër që në machë mshëm të që duhet? Qën të qu �q eam pëshu e të mshëm të gjë shqën tëjmë më mshëfë më mshëf të nirë, Në të which, qësht në ven në gë nëjëre, në kom believed e mshëmi më që në në në ven. Jë Kapë effe qëte që në shapeshës Do më a, a tipe im shef du noh, dhe apo po të se, edhe është i hendu me ty. Edhe ata po vazhdon me msheftje. Ata më kanë dhënë se kur im shef punë të mira për sinqeritet. Imani Allah më shefta. Jo leja Allah leti të çflo, le, ai lëviz buramin. Themos më më punë zbulimin. Leja atia i zbulon ata. Sa ro stëkimin gasrëve ndënuar ata. Çfarë vepra të moja ka bë? Edhe na ketë di. Ku i di na? Po ata me dajsh me i publiku, si shkinkon ka që të publiku ma përë. Garantoj. Cilë do nga djetar të ehefën të sërejnë. Mere Hazremanë Basri, mere Muhammed ibn Munketër, Sufjanë e Theorën ibn Uyejnen, ulematë më lëjnë, mere këndush, Hammadi ibn Zeytë, këndush me rafë. Ebu Halifa, Shafiqë, Rahimullah, këtë ati, këndush me të të të të të të të. Aja që ka dhim nga ibedinë të të të të, aja që ka nga dhim, që ata ka m Ata me dole publikishtë, no, unë e bëjë këta, unë e bëjë këta, së këshë në e këshë publikatë. Kusë e o ka publikur dhërinë këtë mosë, aje që për hiltë i ka në përshë, që e o ka qitë sheshatë. A nëjë nga njerë dikushvekë, e që sholjë, aje, daudë të tajë, rahimu Allah, nisë zëtë vjetë ka gjëru, dhe se ka një të grëvekë, e që që shushbë lukë, e po kërë ka dëshmu nisë z Msku tas koni njerin e ndbut. Nuk ka mundsi njerin ndbut me puni mirë e me dek, me ndit koshte mirë kjë. kia. Kjo asse të mundsh. E koshtojmë me ka punave. Po, kret nuk e marrin bash. Ke në grup dojt. Po njerëz e mirë njer, devotshëm te Allahu dhe wala, wallahi billahi kan marrëse mirë. Po s'u. Të ta dje duhet me dit, për ti çka bëj golat apo? Çka bëj goleti për dy naçortë, për më katortë, për ku fort, pse s'zim tia i mirë as e mirë. Çka ka golë për atë? E rëndësishma është, Rab të mirë të Allah, O Gjellë, si O Allah, Me dhiti që je i mirë. Apo? Që kur të bojmë do, O Allah i badi, Lahi s-salihin, Te hiab, E nabë të tut, O Allah me të përshvjetu i qëtëri. Që keme rëndësia? E të shkash të rëndësishma? Por me gjithatë, nuk jetë pa uqluatë. Nuk jetë pa uzhuluatë. Rësëtë kur duhet me qlu vipratë, nuk jetë të njona, të me jonë. Në makinë këna problem me im shefa me qicësash. Ke probleme me, problem me im shef, apo anëso më shumë të shtrënguim këtë ميدan, nuk e frikësohem se jam të kafrën, kam mesatora se largin ashtu atë. Apo, anë duhet të më shtrëngu. Për shembull, më thon dikujt, do të lasim sot për zbulimin e veprata. Ata dikush ku tash qysh që na mia bosë komshi vaji shumë, se kemi nosiklet në shuat. Sikleta kam i lu. Prandaj, te çotin flason për mbulimin e veprata. Sa më ati për të imlej shkësh me Amit për të jokë? Kështë të këpunit ajo, për kënë e kiboti, aje ka po. Që këmë mërënësia? Për kënë e kiboti, aje ka po. E dhe kashkut aje. Këmë mërënësia. Të tjertë, pësë është mërënësia? Andaj, njëherën, ka hynë ndirë njërin nga talimet e adithit, që ka kërru hadith, edhe ka qenë uh, OJT, mëjlis duke kaqzu hadithën. Edhe kur ka ardë Qiolla ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka dhënë ngacun hadith tjetër. Ka hy nder nzonjit javën. Edhe subhanallahu i kanë rriçuf fytyra nga imani atë. Edhe ka u huxha ku shfalet natën i zditë të fytyra ditën atë. Ata ka qendojë hadith, sa shfal ditë di çto. Po ai ushmani thon ka rasulullah, edhe vjen tjetër, ka thon ku shfalet natën i zlirët e qyusha qyusha të bona. të fyrëa ditën. Andë Allah Gjellihuala e qëtë beqyëshë, atë qëtë i bonatë. Ti më shrefe, e qëtë Allah Gjellihuala, ose me gojë më bëllësin të ndër që eki, ose me sierin e të mirë që eki, ose, do me thonë, lyrët ndryshme që Allah Gjellihuala përzirë, qëtë e qëtë nësëshë, sinësitë në të vujtë. Andë njëre ka qenë Ibn Mubarejku, ose para se me ian piu disanga njerzit chush ibn alayku buka chimallahu chush normalisht namaz note ajerim sadaka toni kem po pse kaq piu veçu kaq shum dra kanjera nuk dim pse dikush as me veçu edhe mas niku allah ne sokune mas mas dilema se kam pas shume nje cikletist si pse allah te kaq shum e ka ngrit E ka të tjerë që në shtapu e një batet mëshmë të kërë, esë që në ngritën. Hajka pazi shka të pëshkë, së ka zhullu kërërëtë. Njën këmë në vëthin me Ibn Mubarekon, Rahimullah, edhe kanë qenë të mërëthuar rëthë zjarëtë. Që këshë në vëthin me vëthimë, më konë rëthë zjarëtë të, të në shqeqinë, edhe në moment, Subhanallah, është t'ikë zjarëtë, edhe e ka kaplu e rësile madha të dhenë. Edhe ka vrapu, vrapu, vrapu, vrapu me me dhez me nuk kur kançil, i kan, kan pa po, ka i lindën lart i bimbarit. I ka ngrihu ka subhanallahu zi ka ka sfash kufto fat. A vran? E ka von se ftu, po ka dhona pse pse pse po ngrihu top. E ka von ftu, do ja tash ti te ken aprita me pa. Se ti po gjet eki çallot ka ngritat. Ka thon ma siç timit mad, për msimja ka thon se qio neraci tash, me çuhet me ka dhu, ka thon Po sa u fik, moku i to vet mia në varr edhe on për sa pas këtë loja të mia voilà. Është pritimi i posa vet ahireti. Apo nuk e bën çet kosh këpun apo. Apo shikoj si skuadra me herë kujto diçka. I lidhen me të pun. Sikur se e kemi vënë ndarë ti më. Sonias kulbien bora, don njerëj në kategori, apo dikush tjetër na muqënoaj, dikush na merchit, dikush të mos vet, kena merchit me më karta, dikush dikush sot ndryshat. Dikush do fyuhet që është atë la ilaha illallah. Keç ka bën me dijen e Allahut, sa din ky Zoti o subhanallah. Dikush do dikush që dikush kënone të rrim rapton shon atje profesional e dikush që eh, shon se vimë rrafet më herët atë. E dikush e kujton që po merr varre pa punë të mira. Gjithkusht ka diçka kujton atë. E pse ndonjë njerëz këtu prapën për shaktë siguri tetë. Andaj Allah jëllore mson rrugën e sinqert, çish duhet të mund dihet kur bën burr. Nëse në Allahun e lavdator, etjerë i yohuta, zëjuuni me këtë punë, atë këtë dasin e ardha. Duhet të sinchar shumë Allahu mëson kur rolet dita çaremën uaj. Kam shkumëria. Nëse do të sulëmohet çka ka thonë atë këtë kanë me zoom atë. Ka ka sana që sende për libra. Për. Nuk e gjon këtë minutë nuk e gjon. E pikë ka është ja ka thonë Allah ka i dhënë tetë. Këndela është sinçeriteti. Ese ku tonde beka që ka lind këtë punëva përse ka shkëderat. Edhe, e ka, ka, ka shpalluës Allah Gjellewala, sincirtit në ti, apo përmes dhijes që ka më nësë në kuftuat. Përndaj duha të të në që, thimë më në e sa të mundë në shabtë. Kjo është shërëpë, marahatia, marahatia dhe. A ndaj ka thonë, Sufjanë e Theuri, rahimuhullah, ka thonë, ato vepra që i këni pa pëjneve, nuk i lëgares ditë në gjëkimit se i shabtë. Ato nështë avin, sincerta, për së bëja sa pëtu apër. Ja an zonjita tash duhet ni bune 2 herë më së pari që me llogaritën tonë se këto zbehen sapo ne map. Nëse gjiten, elhamdullahu mesiave. Po an çatoshin ke nikopi, one silji për të Allahu këtë punë atë. Se rreziku për mufijen shumë më madh atë. Se tash jemi dani më shkëmënia, one tash bara at në 2 herë më shafti bëj atë. Qi ka kët fit, që barsh nuk ka shtijavë. Se njerëz do kan pa tek e fundit, po dua tëm kujdes. Godet fuqi më. Aje që mundot krejt ka bëm mshef, Allah. Allah nuk ka qara, Melena, Allah, Gjelgar, pakonit si e qara. 100%. 100%. Andaj, pika. Apo, qërënjas? Apo? Rënjët e ndyta të sëfatsis. Qëtë në tjënë rënjët? Këta ka zhëndër në dhishën e ka nuk. Apo? E qërënjët e qysh bëhat? Me dy. Pozicioni dur, këto me godit, te rojt me godit. Ba smët mes�� di dh Sher Tur windapvet in n e gaby masukër to dhetë. I c це i nyingenit akurime hi ha desa të,"x do maturime dmëshëjt rukere.'' E sadduh, që kërku, për mët ku answer më kitëm njërës kur kurse ka popecë. N false ka u let, halës collapsed xana państwo kojë apo. Atuzesh shlame dhe zhur, explojezralire në emmeret në koment. Rujrion që të armenim lë e ndynhjëne në së varë psaj në현. Por, mërën e lojën lërën, në mosë madhi, i isikurta. Kjo është pozitë e parë. E dhe pozitë e dhëtë, që duhet me goditë së ufatsinë është, të godasesh në burimin e mendimeve që e provokojnë dhe nëndzisin së ufatsinë. Qëka të më nënën kjo? Ajo aj pozitë e parë, apo, ajo pen start është i keqe? Pen start apo e lyp plagdimin e njerëzve. Ky ja. Ju kòm mund të më konjë që Allah duke falur për Allah. Momenti vjen e, e shetan, në fitore që ai shejtani më zvesat për si shifacien. Ni skëndizmi avës zjerën e efshet. Ë kturu jot. Çka ndodh këtë situatë? Çka ndodh që kanë probleme ato? Ka thonë se njeriu ka lëndë mendimesh ato. Ka mendime që për shembull, i çon shejtani Jënë specifiki me të dopsu mendimin një për Allah. Më të gjunë. Rolë e të në është si shqa po me, me të gjunë. Së të prekti me të që shqirtit. Po të prekti mendimin një për Allah. Në zë të të gjunë. Me të dopsu të vëkullë. Në të të të të të të shqikë që farë luftë të jesë, më hanë Allah. Dush, me, me, me të të dushë me pasër e të sigurët që të aruinë kështjeve në imanit. Andë ulematë ka hoë, xhawatiru riya 3 mendime që godet shejtani për riojan 3 ri. apo mendime që godet për riojan 3 ri. e për jenë, të lëkut sa të në deshjetë e për mendimit në deshjetë e për këto janë për sifaciat e para subhanallahu çeli perëso për fikët apo çkurë çu jule që motë ne kansekt apo ona ka e para është apo gjithëmesh ti ti është më mirë të bój badat qof namaz qof sadaka çka do të Në moment, vjen i ndjelë, kësh në po dikush. Për shemblë, ti se këtë dashtë, o se këtë bëbë krekunë, posi me ton dikush në -të për imrena. Së për halë, me ndipë. O le ma të të të qëtë putë me herë, të i bëdo që Allah përshem. Gjëti e lenë po këtë, në në së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A gjithë, o governmenton sul se migamat nuk mahin vë përsa a bitat. Me këtë është nisi mu të lutë! Tho nëmadë, nëquvë, se këto në dhe këtë fazë, më tid tallur inër në nëpë美味? Me e sin një dispo십, porishatjun të, apo, dhamon, të, dikush, të dikush, për pastur e nëmu eboka që으면因ë një m近 that m도. Dungon, tje kisht me pa dhe kush, të kishtme me liftut e kush? E por me bëhet qënyt dhe��면 e të mbo për ta, atët rikë në organetjë, kjo shumë shpejt mundhe. A Shk zimlou, apo, që shkëns të bëj, f -f gjëlleva, jetta, për, që që të kanë zmyhë pa që ndarës dhësë në sekunda, nuk është nef së 8 me kshyrë u së në kepond. Po, së fejcë të më dhe në do të janë, nuk në si ka të bëjë, fuqia XellNeba që ka kfre drillulit njerëta që që që çerplon të infrmata. E ke ha kere për së emullu që shu hëne ma shqë. A me qëpa shpecije të këtu e dy që alëta? He pëse k untilu ku e gat që ca ndu o të ku e gata që që ke fa po, Andaj edhe kjo shpejtësia që shëjtani gjurë me mendime, gudite, mos ele me kaluë pragën e parë, pragët për le të bjën përshët. Të të, sikur se, mund të shprejhemi këso popullor që upja i mytën pen fillim apë. Pen fillim dhe me thonë, ti shgënjeje edhe shëjtani edhe nefësin se ki mundësin më tutje me vazhdu me, në kudhën e këtyre mëndimi në të. Nga se, fuqia e shërimit, ulemat e kam përmash është në fuqin e goditës e këtyre mëndimi në të. Në qëfëse i lenë me të marë me vetë, Allahi, sifatsia është në pragët. Në kjo është me gjithë të jetërat, sa përshambullë për gjunove njerë që i kanë bo, apo kanë qënë mëndime që i karët, po është ka luftua. Si të bëhet mendim, vetëve gjuh, që gjuhën që e tani, mendim, si të shkom kë vendim pak mëtujet, kë mendim pak mëtujet, në qëka shëndrurët e me. Në shëndrurët dëshirë. Mirë. Andaj, si ku që e përmenda, dhe me thonë, së arë ka ndodh që, ka adhë njërët një mendim, e pastaj e shëndru në dëshirë, e pastaj kjo dëshirë, e shëndru në vendim dhe vendimi pastaj është përcjell me planifikim dhe është realizuar veprë. Çi çosh kjo puna? A dohet njëri me godit thash në në këtë pjesë, në pjesën ku shejtoni tenton me për të përtu përmes tim mendimi apo. Fillimisht me kët mendim. Me mendimin ë e parë, pas më lëndon me don fazën e dytë e as në fazën e tretë. Ktu janë dy pozita që ulemat i kanë përmendë të për ndërruar përmes të cilave besimtari godet kët virus dhe e shkatron para se më e shkatruq ky virus besimtara. Andaj duhet më godit nga këtu dy pozita, me këtu miet e goditse para se të na godet ajrave. Në qoftë se i japim hapësir dhe japim mundësi më na godit, pastaj mobilizojmë un për të na godit, për të godit atë, do të jetë i vënsh më atë. në luftën e Hunejnit t'farë kanë ndodhur. Kan ndodh që ashabët, shumica ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të larguan ose me thonë latikën nga goditja fuqishme që ka qenë në luftës. Si ka kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ashabët përsëri në betejë në këtë moment? është thustë se ti i vakt më menui është lirë rehat e çysh mika sapo le të shme ikë sa të han ku njerëz po moment është ai moment ande po themon që ti sosh në rancë ruajti këtë momentin me qoni gatshëm ka thon Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem ja ashabe shajara o ju jo, që e keni dhon besën te pemë atje çike keni me mjek si e kanë djuq këta po valla so kur i vë betimi ande thot Xhabiri radhiyallahu taala anhu radithin e muslimet se pejgamberi sa më ka dhënë pesëntë shtatë shajra te te drunit ku e kanë dhënë besën te drunit para se min Mekka atë kur është zën Osmane radiallahu anhu thotë ja kanë dhënë besën pejgamberit sa për këtë gjëra një nga ato është jena besatuse nuk kena me ik kur nga betejë sa ai do thret është atja kanë besën apo e këtu ndodhi Ka thirë për një asë hajëve shagjere. A dolemate kam përmënë se sarë njëri vendohë së qëre. Unë, inshallah, për shambullat, në rraste të gzimit të madhë. Së atëm e këmë gzim të madhë, inshallah këmë me të nëtu me majtë veta në madhë. Mas me shparthy shumë në qeshje, në gzime, me, po me mesatër. A ose të tëtë, e ka problem hidrimi, për shambullat. Edhe besatohet se me lejën e lojën e lojën e lojën e lojën e lo Mir po befasën në çastin moment i provokative ap apo? E yndrrimet dhe shpërthan. Apo më i shpejt ka qenë momenti i goditjes se momenti mobilizimit të informatorëve se nuk duhet me konksapën. Edhe kamon, aj, ka, vorri, ka më masë sot i shkaja fundi. Ajo grua kur ka qenë tuaj të vore, apo ka komplekse mos bëj kështu, ka s'ka rrok ti që ka rrok mua apo? Tani kanë kaqë pejgamber sa çe ka thon, o po mi mi mi kput doktor, më e ta më nxjidh. Qysh i thashon e Muhamedes nuk kështapën? Dhe shkaj po shkajthamë mesum inna po masabru in the sadmet e ulla sabr është atë në fillim tash u skuaja po tash kalojmë po sabr ai rrit gjithmonë gjendje gatishmërie me këtu informata një niveli e ush janë vetë di vazhdimisht sart është e rëndësishme knasia e allahut për të sart është e rëndësishme që dal ditë gjykimit sa më i pasur me vepra sart është e rëndësishme që të mbështetet në allahun dhe vetëm allahun diman gjithmonë këtu shet dhe mundo gjithmonë që ta zbe rëncin e ndikimit të njerëzve eh, të tua. Çdo ditë thot një s'më rancishom apo. Nesër pret ma mashum apo. S'më ranci, s'më rancika, s'më ranci. Fundomë do të më zbe ndikimin e njerëzve dhe më errit rëncinë sikuarit të Allahut bitë. Rëncina e besimit se Allahun në çfarë të lavdron, ji lavdruar. Që të errit vazhdimisht ai që vonkët me lein Allahu xh lewala. Momentin e durr aktivizohet kjo. Mirpoajte nuk i rrëmit dit gatjafton. Dështon vëllai, dështon. Prandaj kjo i bie sikurse edhe në rastet e rarta. Dikush do të më marr pjesë në gar, apo ose më shkuën provë, ja lënë këtë punë raste. Ai sën ashtai bën pyte letë ja çelloi aftë. Kushi e lënë këtu a ka lënë? Jo, do të më vugotë ti letë çka çabia natë. Andaj përgatitet u vazhdimisht se ka mundsi, ka mundsi. Bëj fjalë me zonë nervsi. Beva është më zonë shejtani. Së kând je për duart ta bësh për sipërfaqe, për, për ta kërkuar lavdrimin e njerëzve. Që on e përshtat lavdënia për me ful tim, me kërkuar lavdrimin e njerëzve, me me me fituhimin Allah, e Allahut, kjo gatë ashtu, kjo fjalë, edhe duhet të shëmtuar, duhet shumë të shëmtuar. Mir po, subhanallahu. Në moment shejtani godet, në moment shejtani godet, dhe zbukuron, edhe njeriu ec must knacisë epshit. Deri sot ti bien men ilzia e veprës, e këso që ka bëut vetë atë. Prandaj e ambëlson këtë veprim në masë të mabë, që muslimani të rrshet pastyrë mendimeve, mos të ketë mundi të ndalet si pasojë e njohjes që, që ka, dhe përmes saj është doshme goditave. Prandaj kjo është ajo që ka të bëjë me mëshirimin e Allahut, pse ndoshta disa dot të tëra ka pop ditë përmandën. Mirpo me në që në qëse këto i kuptëm dretë, me lejën e Allah Gjellë Gjellë Hu, ne jemi mbrojtur. Apo spaku, spaku i kemi siguruar vetës tonë, mjetët e mjaftushme, që të ruhemi nga syfacija. Të shërohemi nga kjo smundje e keqe. Të mbrohemi me lejën e Allah Gjellë Hu Ala nga virusi që i shkatram vepra tona. Nga virusi që i prish punët tona. Nga virusi që na i shkëpu të raportet me Allah Gjellë Hu Ala. Bënë që, Ditë në gjykimit mundi jonë Lodhja jonë Të shëndrohet në bërem të dënimit Dhe dëshprimit tonë Allah në rujtë Bënë që një vepër që ka pasmësi Të jetë në anën tonë Të bëth në të kundër të në tonë, tonë. Për në gjitha këtu Duhet të kemi parasyshë Në gjitha së pëshefja vepërve Dhe luftimi mendimeve Me lene Allah Gjellewala Në ndimum që të shërohemi Ane këtu janë ekskluzive Të posashme për r Të gjitha sevepët, të gjitha shkaqet, të gjitha mjetet e shërimit që vlen për smulet e mbetur të zamrës, vlen edhe për syfacis, sikur se seca. Din inshallah të përcjell, Allahu sheh, Allahu din e pastaj tjera që mund të përmenden, njohja e rrezikut të syfacis, njeta dhe njohja e rrezikut të hasedit ndihmon më ulargu, këto mund të jenë pastaj edhe për të tjera. Por kjo që fol dot më tani mbetet ekskluzive për shërimen nga syfaqia. O Allahu subhanahu wa taala që na ëndriçon zemrat tona me iman dhe të të na ëndriçon me vepra të mira rrugën deri tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe pastaj të na drejtohet rruga deri tek xheneti i Allahut azza wa jall, në Allahu subhanahu wa taala që të gjitha veprat tona të i bën të pastërta, të, të sinqerta për imin Allah. Që të jenë të gjitha për Zotin dhe tonë mos ketë hijse as një krijes, çfarë do qoftë ajo? Ja? Sikur që lësë Allah në Gjellewala që Nga mundësën që Sinqirtit jonë Të jetë shkaktan ingritjes Në pajtimi tonë më Allah në Gjellewala Dhe nëzitë dhe motivuës për punë të mira Më ka që po i dhoë fund Allahu i shpërblevët O sërë Allah më la Muhammed O alë ali o sahbë O sërëllëm për si me kërë